Every old house has one room that's always locked. This is where the house keeps its secrets. Ghosts of the past and sins long forgotten. This summer, David is snooping around his grandparents' farm. And there's only one door he hasn't opened. What's wrong, David? Você parece tão frio. Hoje vamos falar de mais um filme dos anos 80, um filme de terror, que saiu recentemente em Blu-ray pela Vinegar Syndrome, com uma qualidade absolutamente fenomenal, uma qualidade de imagem que é o objeto de uma transferência perfeita daquilo que seria uma cópia pristina, que é o filme Grandmother's House, A Casa da Avó. Um filme 1988 ou 89, agora não tenho a certeza, que conta a história de um casal de irmãos perde o pai, ficando órfãos e tem que se mudar para a casa dos avós Ora, como sabem, o cinema de terror o bom cinema de terror normalmente é uma projeção de um tipo de medo por exemplo, neste caso o medo mais comum numa criança é perder os pais, é perder aquilo que é sua base uma criança tem como suporte de vida os pais o pai e a mãe e perdê-los numa idade terra significa ficarem sem absolutamente nada. Isto é um medo que assola todas as crianças não só o medo de perder a família mas como também para onde é que eu irei no fim, quando estiver sozinho e neste caso, a premissa deste filme é exatamente esta um casal de irmãos Ele adolescente e ele também no início da adolescência Perdem o pai, que era com quem viviam Um monoparental, uma família monoparental E então tem que se mudar para a casa dos avós Chegam a casa dos avós e começam a desconfiar de tudo Começam a achar que os avós são esquisitos Poderão ou não andar metidos em crime Poderão ou não andar metidos em assassinatos Um ambiente muito estranho Até que aparece uma mulher que lhes começa a assombrar os dias uma senhora, não não estamos a falar de uma assombração estamos a falar de uma pessoa mesmo que aparece como uma guitarra, com um ameaçador um bocado gasto e estragado, mas de facto a senhora anda atrás deles e não lhe parece querer fazer bem nenhum entretanto o filme tem um twist a meio que é esta, esta questão da, da senhora e tem mais um twist no final que será para compensar o twist ter aparecido tão cedo o twist inicial Bom, este Grandmother's House penso que se chamaria Grandmas House quando foi lançado inicialmente nos anos 80 tenta não é um filme que mereça grande atenção não é um filme bom é como falaram um tempo atrás é daqueles filmes que são lançados para o Blu-ray porque alguém encontrou uma cópia em muito bom estado praticamente nova e como tal fácil de transferir e fácil de impressionar este filme é composto por três partes muito diferentes umas das outras, tanto em tom como em aspecto visual por exemplo, a fase inicial em que os meninos chegam à casa da sua avó tem uma primeira parte parece um coming of age, em que os dois miúdos começam a descobrir os prazeres da vida de um adolescente, com namoraditos e coisas assim. Depois tem então a tal parte intermédia da senhora, que é uma perseguição e parece quase um thriller levezinho, ou um, um, um fugitivo, não sei se se lembram, que pessoas fogem de um assassino, com muito intenso, muito pânico, e no fim tem uma parte negra, escura mesmo em, em tom como em qualidade de imagem em que se revela uma verdade terrível e parece que é outro filme e de facto são 3 filmes agrafados para dar um que, na realidade, nem um dão. Tudo o que tem a ver com a promoção deste filme, desde o trailer até ao própria póster, é muito apelativo, dá vontade de chegar ali e ver o filme, mas, à medida que vamos vendo o filme, estas sensações vão passando por nós. O que é isto? Então, mas agora mudou? Agora que de merda é esta? Não é um filme que se possa ver com o telemóvel ou a mandar mensagens à malta? Não precisando de atenção nós olhamos porque ele está mal feito e precisa que alguém cobre as pontas soltas. Eu nunca tinha visto fiquei apaixonado com o conceito eu pensei eu pensava: que ia ver um uns um, netos que fossem para a casa da avó e do avô e o avô e a avó fossem ter um culto satânico, matar sempre hoje meter cena na cava, ou ou distribuir comida feita de pedaços de vizinhos, coisas assim do género, acabou por ser diferente. Devia -se chamar-se até a casa do avô, ou a casa dos avós, porque a senhora a avó parece um bocadinho só no início e depois tem também um, uma desonestidade que eu me irritou um bocado. Eles entram em casa da avó e do avô e começam a desconfiar, começam a achar que eles são mauéficos e a dar aquela sensação acusatória de que o avô e a avó não são boas pessoas, quando na realidade são dois doces velhinhos que só querem o bem dos seus netinhos. E os seus netinhos, que são os parvidos, não é? Que andam com aquele semblante de aborrecidos com a vida, naquele registro de teenager irritado, os miúdos começam então a apontar os dedos aos avós sem razão. Há dedos a apontar, não diga em que direção, mas nesta fase inicial é mesmo preconceito para com os velhinhos não são velhinhos, são pessoas de 60 anos, praticamente da nossa idade. Bom, e com isto vos deixo, digamos que eu este tiro apanhei o por vocês. Não são obrigados a ver, só à sua por curiosidade, mas o trailer faz um um módulo de cenas que estão no YouTube. Grandmother's House. You're invited.